גואלנו אדוני צבאות שמו, קדוש ישראל, שבי דומם ובואי בחושך בת כסדים, כי לא תוסיפי יקראו לך גברת ממלכות? קצפתי על עמי, חיללתי נחלתי, ואתנן בידך, לא שמת להם רחמים, על זקן הכבדת עולך מאוד, ותאמרי לעולם אהיה גברת, עד לא שמת אלה על לבך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 חוכמתך ודעתך היא שובבתך, ותאמרי בלבך אני ואפסי עוד. ובא עלייך רעה לא תדעי שחרה, ותפול עלייך הובה לא תאכלי כפרה, ותבוא עלייך פתאום שואה לא תדעי. עמדינא בחברייך וברוב כשפייך, באשר יגעת מנעורייך אולי תאכלי הועיל אולי תערוצי נלעט ברוב עצתיך, יעמדונך ויושעוך חוברי שמים, החוזים בכוכבים מודיעים לחודשים מאשר יבואו עלייך. הנה היו כקש אש צרפתם, לא יצילו את נפשם מיד להבה, אין גחל את לחמם, אור לשבת נגדו. כן היו לך אשר יגעת, סוחרייך מנעורייך, איש לעברו טעו, אין מושעך.